Ekier mundegi eta gure bigomitekin segitzen dugu goiz berri emankizunean, gure bigomitak amaiur jenteria egoa ikasila eta Filipe Laskarai e, ditugu eta beraz aldagikapen batekin segitzen dugu. Basua, Euskara, aldagikapenari begira segitzen dugu beraz goiz berri emankizunean, gurekin ditugu Filipe Laskarai eta amaiur egoa biak beraz txepare Lizioko kideak, ezkuntza aurkularia eta ikaslea. Egeiten zinuten, traba bat dela ikaslearentzat basoa Euskaraz pasal ezizatea, jaba hori zertan senditzen duzue Filipe Lazkaja ikasleengan? Bo, ni ikaslezen aizenez, ez nuke bermanerean egan ez, nik ez dut pitut maila horretan ikusten. Ikusten dutana bakarrik da, hiru iru urtez Lizioan seurik, gaiguziak Euskaraz erakutsiak direra. Eta, hor e, duan, logika berdinean, behar lukela e, azterketak ere euskaraz e, izan. Egia e, da, e, alde batetik, behar bat, jaba batzu, e, kartzen altz ditu, dituela ikaslei begira. Naiz eta, e, nik pertsonalki pentsatzen dutan, e, gai direla, bizkuntzetan egiteko, e, jamehag da, gure saretik, e, argunt, elebidunak ateratzen direra ikasleak. Eta, fugatu dugu ere azken hurte hauetan e, bon, maitze begira eta e, ungia teratzen ega gehiago da E, netzat, e, ezagupena ikasketain ezagupena e, nunbaitian aladida ezagutu hordeak, ezkunde nazionalak orduak emaiten dauzkigu, ezagutzen, ezagutzen dugu ezagutzen dugu gure, e, e, gure ikasteko e, sistema, baina e, ez du e, puntara inoera maiten ez dauku uzten e, ez didie usten ikaslei pasatzea, euskaraz, e, basua aztegeta, eraz, e, oktan da kokatzen netzat gehiago e, logika hori Aipatzen duzu e, ezagupena, ezote da, inbatean, sehaskaren proiektuarekin e, be, kontraia edo oztopo bat, ba, euskaraz pasatzea, o da. Euskal lundu nahi duen e, ikastola batean, ikasileak frantzesez pentsatzera behartzea. Eh, bai, eh, eh, egia da, eh, burura inora maiten balin badugu, hori da, azken finean, guk dena egiten dugu, Euskaraz, Euskarak, izan dezan bere Tokia, maila guzietan. Eh, de heredua, eh, imersio heredua hori da, eh, Euskarari zinez... Eh, Sentsua izan dezan, Euskaraz magil guzietan, ez da din izan bakarrik e, e, nora reindut izkuntza akademikoa bakarrik e, ikasketan baizik eta bizi, e, bizian erabiltzen den guzietan. Ber e, din e, ber mailan, pentsatzen dugu ikasketetan ere, bururaino joan behar dela ezin ez dela alde batetik indarrak edo alak e, ez zindirela eman horiek e, gauzatzeko eta gero E momentu ates, eh giten de like momento ikaskota aurrean ebaluaketa importanteenean, or, orduan frantsesese maitia. Hori ez du sentzurik eta bai, orduan eh bai, e, uste dut jasainuzula. E, Philippek dio ikasketa irurrteetan euskaraz ematen direla psijologikoan alta aipatu duzuenaz ikasiburua frantsesez dira, ebaloketa hinitz frantsesez dira, beraz dena ez da euskaraz azkenean. Bai, nik horregatik, jaiten nuen, uh, piskat baldintzatzen digula azken azterketa hori frantzesez zaiteak. Ze nahi tanai ez uh, guk euskaraz egiten dugunez eguneroko tasunean, piskat entrenatu bargira azterketa hori or urbiltzen deneinean, eta gainera material oro frantzesez dugu. Eta ebaloaketak basteko hasteko idazten eta nola adieraziz egeienetan hori da arazoa, ze jakin hitz egiten, badakigu bizkiongi e, elebidunez egiten, baina gero adierazteko maneran eta oso desberdinak dira bizkuntza hauek, beraz zailtasunan diena horretan dugu, beraz nahi eta nahi ez ebaloaketan batzutan, hase behar idazten eta ya giteko buere ze, ze mailetan giren nogen arabera, eta zen nolako nota edo ukango genuke gure ez denizkuntza baten erantzutean. Eta horrez ba, gain hori materialarena ba, ez digute euskarazko materialik e, proposatzen edo egiten eta berazgu modatu behar gira franxizko materialetik ba, gure klaseak euskarara eramaitan. Aldajik hau ez da gaurkoa, bada urteak aldajik apena honekin direla etxepareko lizoak, baina beste ikasle batzu ere batu izan dira beste lizo batzuetan direnak. Um, urte luzeetan aintzinamendurik ez da izan, Iaz salbu, matematika geitu bai zen Euskaraz diren e, ikas gaietan, aldaketa bat sentitu da, matematika pasatzearekin edo mm, simbolikoa zuilik ez da izan? E, aldaketa bat baldin bada da, ene ustez beraz, erranduzun e, bezala aintzineko urtean matematikak, beraz, Euskaraz e, egiten atzien, lehenago egon dira, amabost urtez hori gabe, eta ez da mugitu azera, ez aintzinatu, beraz, Ene ustez, seintzu hortan bai antzinamendu bat, ateidekitze bat e, izan da, eta horain segitu behar du, gainera, behar da, garaia, a, garaian, diot, jaz, e, aipatu zaukuten, zetrabak, e, administratio mailan izaiten altzituzten e, gai horiek euskaraz egiteko, e, hor erakutsi dute, e, posible zela, gainera, azken mementuan eginda, jaz, jakin behar da, Uste dut, e, apirilean jakindugula e, Euskaraz egiten alko zirela matematikak. Beraz, zinez, naikeria denean posible da. Ez da e, traba historioen, usteaz, aitzakiak dira, badira hemen jendeak ebaloatzeko Euskaraz, eta posible da. Beraz, bai, hain zinamendu bada, e, uste dut, e, orain ate hori eta bururaino joan behar dela, eta orten ere biziki mobilisatuak ditugu ikasleak eta bugasoak, e, gai hori e, zinez bururaino e, ramaiteko. Alta horretan egin ziren, atzinamendurik ez da? Ez da, enuk e, erranen ez dela, e, pensatzen dut, egin e, diren e, mobilizatioak, egin den presioak ek, ekartzen dituela bere e, fruituak, uste dut ere e, e, elkarrizketa hor duetan, xe askarekin, hori bizik importantea dela, hemen e, e, oinaritzea E, hemen egiten diren mugimenduetan eta aurten zinez ikusi dugu e, Baixo Euskaraz gai hori aterada e, anitz momentuetan eta horrek lagunduko du ni segurna izan zinatuko dela eta idekidutena teori jaz e, bururaino e, idekiko dugu ez da du daik Euskararen erakunde publikoarekin ere man ziren negoziaketak eta indiz aipatu duzu prestioa mobilizazioak izan zirela Horurten ere izan dira mobilizatzioak baina behar jo da izan zen jesi horrik gabe, ze askak iaz mehatsu egin bai zuen besteak beste be, ategetak blokatuko zituela, Ez zute da azkenean erakustea hori hortatik pasabak dela ainzinatzeko. Nire ustez presioak beti ikajko e, du alde on bat, fe gure bojokari dagukiionez, eta segitzen badugu urtero bezala... Jauea ines eta orain baso euskaren alde bojokatuz, bujkatuz ba lortuko dugula azkenean baso guztia euskara ezaita eta ez eta orain orta, orain arte ziri guten aukera euskaraz erantzutea baizik eta euskaraz euskarazko zertaketa izaita sinaz uh, osoki baita galderak eta baita erantzuteko aukera ere askotarren janzu eskubide bat dela Bai noski guretzat eskubide bat da ze gure gure hizkuntzan pasatzea Bai, gure hizkuntzanika eramaten dugunez gure ikasketa, ba gureetzat gure eskubide natural bat da azterketa hori ere euskaraz pasatzea. Zezinez Philippe uh, bezala, da puntareno eramatea, ezin da erdibidean gelditu ta azterketa pasatu. patchaton. Auktenala ere hala pasaberko duzue festaketa lanetan hasiak ziste, nola festatzen du ikasle euskaldun batek Francisco Basoa. Ba, Malelouchki, Franceses uh, prestazioa behartzen nahu, ni pertsonalki se c'était notre petit mais la persona e, ba, gaituena da gure klasean emandako gehie guztiak berrikusterakoan frantsesera pasatzea gero basoko ba, naturaltasuna, naturaltasunez edo hejeskiago ateratzeko frantsesa ta hori da justuki guk ez nahi ez genukena baina almaleruski gaur egun oraindik hori dena eta beraz bertsatuak gira frantsesez ikastera. Hemendik eh, aintzina, bentsatzen eta lagik apen hogekin eh, duzuela, ikasle guraso ezkuntza ahloko arduradunak denak batera joitean joanen dira? Hemendik aintzina ere baxoa Euskarazan lagikatzeko? Uh, uste dut ez dela dudaik oztan, uste dut... Eh... E, mailan bederen eta xehaskatik at ere e, niitatea egiten duen gaia dela e, ez dut dudakortan jendea mobilizatzen da behar dugu mobilizaatu ha amahauak egiten zuen bezara. E, ez dugu beste biderik baddaki giurritsaagaz gauzak ez zerutik erotzen euskara mailan mail gusietan eta gure ordezkiek agintariek ordezki politikoek behar zuen gure mezua eta jakin bezate ino joran girela eta beharko dutela zerbait egin hori lohtu arte. Amaioch, renteria egoa. Mirek esker hainitz, baita zuriere Filipe Lazkajai eta bukatzeko gure gu mitak guziei egiten egun bezela. Bekantu bat hautatzea galeginen dizuegu. Zekantu entzuna iduzuko joan, amaioch? Ba, zara maren, Euskara Publikoa? Eskola publiko, hori Filiperen garaiko kantu bat, eh? Hori da, Filiperi piskat, Filiperen homenez, innan dugu. Filiperen homenez, batxoa Euskaraz allahikatzen dutelako gauhegun ikaslek oraindik, eta baita aseaskako bekideek ere, entzun dezagun beraz. Zara Maren, kantoa humileskeak biehi. Mileskeak,